Я знову втрачаю. Гаснуть квантові гуси серед зірок, Сліпнуть зайчики навпроти сонця. А брат помер, наче вбитий. І в безслів'ї рукою кажу десь у простір. Не все мені підвладне, не всі. Але є щось не підвладне нікому, Надважливе, як майбутнє, що просто зараз, і воно в мені, і це я. Тебе безли. Ні подиху не чути, ні видиху не видно, а я стою, віддавши рештки часу слимакам. Ми так не їздили ніколи, я вже тебе любив, у мене кров з очей, Ще із тих пір, як серце обганяло кров Та врізалось в остолопілу долю. Мій добрий пластер Уже не в силі покривати гріхи мого тіла, А минуле, як діряві кишені глибокі, Нічим холодні руки нагріти, І вулиця довга, в кінці аж сльозить. Від парасольки до парасольки Перебігає дощ, так починається нова гра».